«А може я краще тут?» – без особливої надії в голосі запропонував Якубович. «Я не втечу, чесно». «Ні-ні, так буде спокійніше. І потім все одно вас потрібно кудись заховати, поки я буду займатися нашими справами».